Коморники скакали поперед безкінечної валки, щоб на княжих осадах зготувати належний нічліг для княжної впраксії. Там розпалювали довкола вогнища, світили в осаді скіпки і свічі, а дорога однаково була для неї темною. Рвало за серце від дикості й сваволі, яких зустрічала далі більше. Мокрі ліси глузували з неї, перебігаючи поперед валки з місця на місце. Вони затівали якусь шалену крутніву, ніби велетенські зелені колеса без надії, І тоді опраксія не витримувала. Веліла зупиняти повіз. Стрибала на землю, ставала звичайною 12-літньою дівчинкою. Хотіла кудись бігти сама, іти без нікого, лишитися наодинці зі світом, з вітрами і небесами. Та вам. З гіркотою пересвідчувалася. що тільки і є в неї земля під ногами. І земля та була така слизька, аж здавалося, світ штахнеться на ній. У розпачі Євпраксія падала в багнюку, і тоді мамка Журина схилялася над нею, гладила їм, яке, мов, дим волосся, і тихо казала, Дитино моя, жона Два сповідники, обидва кінні, Обидва з мечами на показ, а христи заховані під чорними шатами, Один з Києва бородатий, увесь у пишному зарості, Другий з Саксонії, обстрижений її, слизько виголений, мовтою гор. Виростали коло лежачої дитини, мали потішати її, Бо для одного була вона княжною, для другої жною його володаря, маркграфа. Обидва відчували безпорадність, власну і свого Бога, бурмотіли розгублено. Все, що від природи сумісне з волею Божою, той, що з Києва. «Ламентис етфлентис» – «Стогнучий плачучий», той, що з Саксонії. А безкінечний обоз тим часом уперто й невпинно просувався вперед і вперед по ледве означених дорогах. Заставалися позаду, затаяні у пущах, чотирилиці давні боги. Вмирали чотири сонці в розлого степові дні – Маліли чотиривітрові руські небеса. Втомливо ляклива просонь, струшувала шептання страв. Світ облягали тумани, такі щільні, що в них не літали навіть янголи, А то зненацька роздиралося небо, і падали на землю бурі, і в несамовитих замахах розмітали все на всі біч. І тоді в євпраксія. Молилася в душі якийсь невідомій силі, Щоб ще все, нічого не засталося, А вона, щоб опинилася вдома, в Києві, На красному дворі, щоб повернулася туди, Куди вже ніколи не вернеться. І тоді небеса зацвітали слізьми, І вітри реготали, і телесувалися, А над усім панував безнадійно вбивчий рух коліс. Ще дитина, а вже, мов би, жона, що далі від Києва, то менше мало б заставатися в ній дитинного світу. Натомість нахабно вривався в душу світ дорослий, породжений цим невпинним просуванням уперед і уперед, оновленням і зміною простору, борсанням поміж днями і ночами безберегого моря часу. Чи ж безберегого? Навіть не озираючись, бачила і в праксі київський берег своєї мандрівки. Золоті верхи великого города чула дзвоний гук людський, колотила її в людській суеті поміж тими, що чим дуже хотіли допхатися до учти й до дарів, що ними щедро сипав великий князь київський Севолод на честь заручен своєї доньки Євпраксії. Весільний обоз до далекої Саксонії починався коло золотих ворік, передбачливо зібраний і зготовлений він ще десь ховався до часу на київських площах і в київських проїздах, а першою мала покинути Київ, пройти крізь золоті ворота вона, молода княжна, власне, дитяне доросле, а вже й жона якогось невідомого маркграфа, багатства, могутті і зухвальства, в якого стачило аж на те, щоб нахабно сягнути її руки. Князі-княгиня, верховні іреї церкви, Мужи київські, старші і молодші, стали на заборолі перед надворітною церквою. Вирищали роги, гучали котли, крик бив у небо, а небо відлунювало мідним дзвоном, коли іфраксія проходила через золоті ворота. Князівська гідність не дозволяла їй йти пішки, їхати кінно, годилося мужам. Овали заклечені були для долання нудьги тягаря довгої мандрівки тоді ж як мала покинути вельможна невіста, головний город землі своєї. Винесено її у відкритій золоченій лектиці, що нагадувала штудерний кораблик з різьбленим носом і круто стесаною кормою. Лектику несли вісім атлетів скороходів, несли легко, вправно, без щонайменшого найменшого схитування. Так що в пракції не сиділа, стояла посеред нож, не торкаючись до стінок і не тримаючись руками, стояла в розпачливо-урочистій закам'янілості. З київського валу, із заборола, мов би з самого неба, летіла на неї квіти і вінки. Квіти встаряли їй дорогу. Вони росли позад неї, відгороджували її в праксії від Києва, може, й навіки. Ні озирнутися, ні заплакати, ні закричати тужно. А позаду, вже починав виходити з города обоз. Одна половина – з золотих воріт, друга – з жидівських. Обидві незабаром сполучилися на білгородській дорозі. Ївпраксія перебралася з лектики в кутий сріблом пишний свій повіз. Білі воли з заквітченими рогами, спокійно ремагаючи, потягли коштовний тягар. Усе потонуло у хмарах куряви. Світ зник з очей нещасної дівчини – і тоді вперше згадала вона про свою вельможність, і в першому нападі шалу закричала «Наперед хочу!» До Білгорода під'їжджала попереду свого обозу.